منها ما وقع للتشفيه علاجاً بعد جملة مستملة على اسم بمعناه وصاحبه. أغزاية عاملنا صفات مفهول مطلق. عزتيه بحث في اجلوبي السياسي سرا ما هذا موضع او اغا زادي وقعت دعوه كشوي مركون مطلق للتشبيه لفرض تشبيه علاجا او داي تام مطلق ذات قبيله جواري حني او داي واقع سوى دسته جملينا ذات الجمله المستمله بين في هو دا هم په معنا مفول مطلب سرهوي وصاح به او زارهاح او ف د غسم او د مفول مطلب به یو شوي من پو عني عامام ن چېبد مفول مطلب یا حاسب کي پهجو یاسی سره یو ضای چې دا مفول مطلبق وقعه للتشبيه مفول مطلق چې دparagraph لې تشبيه دي تر کې چې دیو شي تشبيه دا څروارکې ولشت دغه ټول کلاصه دا خبره چې مفول مطلق کې به تشبيه ویلایو ځین څردا دې چې مفول مطلق, علاجا. مطلق بعلاج. علاج مفول علاج علاج دامن چې دا, دا مفول مطلق به تشبيه دي اعضاء او جوارې او سره په تعلق لري د زړه سره په تعلق نه لري هغه چې افعال چې د جوارۍ سره تعلق لري یو څه الفاظ قلب سره چې دی تعلق لري نو دا مطلق متلقه څه شي د اعضاء او د جوارۍ سره تعلق لري واه ترېم شګدا د چا مطلق ورسته د چا نواکي شوی جملې نه څلورم دا چې دا جمله په مستملي نه دا جمله م په مستملي معنا د سار مقول مطلق ترى شو شرطه شو دالوس يلزم شرط داله الكلام مطلق با فعندما يكون مطلق او فاعده غيشان بتشوي علاقه يوسه ده عامل ان اعتباد مطلق دي انذو يا داله الكلام مطلق تقدر هاي تشكيل ویم دا د تیدا مو خپل مطلق په پیل د افاده جوارې جوارې تم نه آزاد واندا ګلو سره په تعلق لري. دریم شرطه د تیدا مو خپل مطلق پر ځای نه واقعي څه نه واقعي یعنی مرسته کوي. څلورم شرطه د تیدا ټول په مشتمله یو د او د تیدا مو وس مثال کا تور باندې لکهدا چېه یې имаرات کو دی هي د تیر سمای مرر کو د تیر شم په دې زید باندې فایزالو صوت نو پس نا نه د پریو اوازو صوت حمار شان ته پرشنت د اواز د تاع د حمار نو اواز د چېری واله لکه توې د حمار چېری نو ګرا د صوت حمار د صوت مطلق دی او د دې افکتانت تشې شمه ده اځب سره اخر کې د یصوتو صوتا حمارین یصوتو او د په دې کې دراکولو اول شرط دا ده چې مقولی مطلق تشې د لپاره یې نه ده دا دا صوتا حمارین د تشې د لپاره د دې شمارت د دې څو تشوی ورکړی د تا سره د شوه نه د شمارت څو تشوی ورکړی د تا سره دا دی چې لا به د تشې د پاره علاج دی نه خپل به د falo او د د تا سره لري دا وایو د خپل کو سره تعلق او درېم دا دی چې جمله چې نه وروسته د ځانې جمله أو أنت جملة مختلفة مرارت به فالنمشاك دارت تلك جملة مستملة يبدأ يو اسم بعده تلك اسم بابا في معنى تاثره مبهول مدلخ سره وسمع تلك جملة مستملة بدأت يو اسم بعده تواه مرارت تو به فعن ذاله صوتون وذا صوتون نغلل لك لقد صوتون تلك جملة مبهول مدلخ سره لقد تأتي صوته أو صوت حمارين كم تسيئ دالك صوته وصاحبه او صاحب تم نویږي صاحب دې دامه ترېږي چې تاسو هغه مرارت ته دې ځتی شو پولیسان دې ځای فایزال هو هو دې چا ده 파را زېدا 파را د توځې دې او تم دا شو خپل مرینم د مکابلسان فعلم څه ته او د دې یوستار مخلي مطلق فایل چې دې لږه نو د پروفایلم چې ته سره متحد مصاحبم د دې چې د لکا ذکر دی، نو کتاب په شروطو مژدې نو هغه دې به حضرتي اقامت وکړي یا اول قراتاده چې مطلق ول ساده فارای تشبيده تشبيده فارای نو د تر اعتبار درغې زینه مرض بهې فاذا له صحت وصحت وصلاحه تدې شمه ودا پاندنو اته چې تقوا کول لکه څوک چې د دغه په شان دا د دغه پنده خو دې دغه په دا خو دې لا مره بي سادت فاذا له صوت صوت حسن تقزيب معنی څه سوم مجذل اواز او دې اواز یې و دغه تشويش تا لکه د دخل هلغه د قوله واجبه ولې د څه څه څې سو شته د د څه تشبيه شته ورکلې ده نه نه نو دې وخت خبره ده کتابه د ضد تشبيه سره دا فعل د افال جواريونه په دمه ټول مطلق او نه ده لکه مرشدږي پیدا له عظمت او صدق او صلاحای زتیش په د باندې دلته پر تا په او د څه تا کوله کله صالحانو د نیکانو خوشاله اوسورا دغه پر د تشويش ته د دې زړه د تفاته پیور کړي د نیکانو څخه اوسره او د کفات د چې او شه د چې تعلق لري د قلم سره تعلق د سره تعلق لري دریم خبره ده دا کتاب د سره واکې شوې له دغه ټولې نه نو واکه چې رو به وم دغه صوت او زېدل صوته حمارې د زېد آواز د چا په شانته ده دغه دغه شپه د جواري هم دي او تم را خبره ده چې دا رو ته نه نو واکه شي چې جملې نه دغه واکه شي دغه او دغه جمله په مشتملې په 24 سم باندې چې په پیمانه ده څه سره لکه مقبول متاثرې او ځې سره اعتراض نه لیدو خبرنه چې مرانته په حیثیت شما په ازاله صفات او سوت همارنده ده لپاره صفات ته چاو مې همار په سانه و ده صفات ته راغله څو ذکر نوبره جمله دا ګوره تشبین پاکستان څو ته همارې چې دا علاج هم ده وروسته جملې نه واخیشته مرکو به او دا کومه خبره ده چې دا جمله مستقبل نه ده تاسو یو څه باندې چې هغه څه په معنا به تاسو وروه ما په کلی متختر ده بلکې هغه او با بلد. بلد بل خبره دا دا چې فعال په ذکر دي پدې سره استراحات راغلي چې مرابط بل بلده د تیر شم ښاباني په خار باندې پېځاله وو نو د دې ځای لپاره ټول څه خبره شاته ده هیمره او د تفاعل نه ده د ذکر شوی فعال د څو پرمختي جملې کې نه ده ذکر شوی پدې نتیجه کې ذکر شوی بلات ذکر مرابط بي ځای دي نه پدې مرابط څه دی راکا بل بلات دې ورځ بلزم یو م خپل مسلخ مچی شبی اشبی ضم افالت جواره هوږي درې جملې نه برستراغلې تلورم دا وځي چې په سیستمې په تسکی یوې سم باندې چا سره بلزم صاحب او فاعل بنږي ضم مثال ذکر کړو مرستو دځې دڅې سم په ځای باندې فائځاله او زدا دparagraph او چیغي ته دا وادو چیغي دچا حمار نو دا و صورت اتيلا مخدو متلث ده او دا خپل پرر کو بززاج د تیزم په ځپانی پایزالو سراخون چیغي وهلي سراخ استقلاه داغه څخه چې به تیموشي وګوره شي داغه پسند کړي وهلي تکلا تویل کیږي دلاغي بچه مرشد کیږي سرا اوستلتا سرا استقلاه را فیلتا هدف سویده یا سریخو صراحة سکلا ولې هدف سویده قرینه اصطرق سرده قرینه تیشه ده نسل ده صراحة ده صد مسار دی ده اقامت ده مه کول مطلق را غلا دی فزیلتا بانده یا سرخو فیلتا خوشی پتے بانده کنسی پوشی دو ازبون سی دو ازبون سی نو عاملی ناسی باده مه مطلق دا غ فلسفه په کوم مطلق تناسب ورته دی دا فلسفه شيکي هځه کي کلا غته دی دا وجود ځکو نه تي یو مفهوم دا فارغه نه دا پېټه فاصله دا چې دا راستد نوم او د مفهوم مطلق او دریم دا چې فاعل لذي کوم کې بينها داو مقام در چا بیننا سبب مقصود کا حل کی بحث ہوتی ہے ما ها موذینہ وقعت واقشیدام پوری مطلب للتشويه لبارد تشويه علاج دام پوری مطلب علاج کی حاجت کا مانا لگا اے جوا استعمال الاالات والجوارح اي حال قونه دالا جدا موثيل المطلق ودلالا لكن على فعل منها فعل جوارحي ويوفيدها فعل تتانا جوارحي بعد جملة ابن براغل يرسل جملة ذات جملة مستملة انخلاف ومستملة على ايشان بانده بمعنى وكذا فمعنى ذات سردان موثول مستثرة وصاحبه او صاحب ذي موثيل المطلق فهم فمشيوي يلي فاعل رضي ويوشي مركويلو بالبيادر مضمون خالصتر مركويلو فاذا له فصلا او आवाज صوت حمار الخشانت اوازه وطقه صوت حمارين بقول اطلاق طيب تطبيق عبارت كده يسوت صوت حمار في البيادر صوت مذاب حماري مذاب ليه مذاب يعمرر به فإذا له صراف صرافت سكلاي دار صرافت سكلا دار شكلا مزاف شكلاي مزاف شكلاي مزاف شكلاي دار مبول مطلق وعند تيدي دار في المعضوب ودارة أصلاك يسرق صرافت سكلا ومنها ما رفع موضوع من جملة الله محتلها غيره بلاغ مقام جعاملنا سفاد مبول مطلق حضرت کیږي په حس په وجوګر کې ما هغه موزه ده او هغه مقام دی ګورئ دا هغه مقام دی ها ندي سم سمجھتے چې څی څل دا یو جمله ده یتي جمله یو معنا ده او د مطلقه معنا په دی جمله معنا ده دا مطلق په دشي معنا پدې دی د جمله کې کوم احتمال دی دا هغه احتمال نه علاوه دي په معنا مستقبل نو دا ا ورسولت کې عامل دی چې هڅه کې پاتې کیږي چې دا مفول مطلق او هیڅ د جملې ورته جمله دا د دې جملې د چيریاله کا معنا ده او دا مکول مطلق هم دې هی انداګه معنا ده دې مکول مطلق معنا او د جملې کو معنا کې څه فرق د دسم مطلق دسم معنی دا چې د دې جملې علامنه کوم بل معنی احتمال ورکی نشته کوي د دې ورینه علاقه دای شي ده اګه څنګه خپل هڅېږي په خار جوړوبه کې آتی تر مثال پټور باندې علي 1000 درهم علي د پلانکی په ما باندې 1000 درهم سوروبې دي زروپې دي دغه خبره ته معنا چې تدوا چې پلانکی په ما باندې یعنی سی اقرار کوي په دې خبره باندې چې د پلانکی په مابانه کې شه ده د روپې ده ته اعتراف کوي په دې خبره باندې چې د پلانکی په مابانه کې شه ده د روپې ده دا اعترافه د هغه مفهم د جملې د چې مخکې تیر شوی ده او په دا جمله مخکې له جملې څخه واده اعتراف نه بل احتمال ورکی نو دا اعتراف د تدافل 2024 کې ا اعترافو avonar is salari de firin struggled il était gratis 8 qu Julien hein ne vazu il s'ob saddle convivre sa Nabh le я c l' Becca p palika qabip estoite tych patri pineu.on газاثek..on defence to doạc.com.il verse Better Port Deeper тысяч.ot sista katr. invece keine ist t è دغه t'y t'y t'y t'y tres giving.ara tuh ket puter te being on surve muscular. security follow???IST. On meilleur inf Ken. tiesه éch size ajaxe t'y مضمون الجمله مضمون الجمله مفهوم الجمله معناد الجمله دات جمله لا محتملات احتمال دته لپاره غیر هو سوا د مطلق ما هغه زيد وقعه او کیشمه د مطلق مضمون جمله او معناد جمله دات جمله لا محتملات احتمال دل دل وقع أو أو جملة جملة لا نبي له د جمله لپاره غیر هو سوا د يعني ده المطلق يكون معناه عندها احتمال لري وبل احتمال له لك لو علي 1000 درهم ده ده ما بانذر درهم ده انني انا بلا معنى بل ده دي كي اي اعترف اعترافه وهي سماعه كتابه لنفسي دي كي تاکید کوي له علي الفطره من دته په ما باندې زرو کوي دې دې مقصد دا ده چې یو شي دړي اطرافو په او بیا اطراف سره حتان راغی نه هغه د اطرافی زمینی د پردایشي او ګرځیدل و منها ما وقع جمله مذمومه جمله الله محكم من غيره بلاغه دا هغه کې څه فرق نشته به ولې خبره کې فرق که مخه جمله ته سوت چې اغه غیر مشکل جمله کيسره بل احتمال ونه سره بل احتمال نه او دا د سورتې چې په دې جمله کې بل احتمال نه ده په مطلق ته تاکید او د مفهوم معنا د مخکینه جمله واکښې دا جمله چې جمله دا چې د مطلق او معنا په کسته خدین یو بل په او د ته تاکید بغیر ویل کېږي ځکه د مفهوم مطلق او علمانه دا ثابتای او غفله معنا چې شې کې الکا ختمه دا جمله دکا د چې دی الکا جمله د دې لپاره یو مفهوم یو معنا راغلی دا مفهوم مطلق موشتمن د دې په مفهوم او معنا دا مفهوم مطلق د دې معنا لپاره تاکید وکړل او دومره خبره ده چې د جمله کې نو د نه د تشریح د مفهوم معنا نه ست د دې نه علاوه د څه کی یو بل معنا هسته مثال بحثه ویلکه د سیوا زید القائمون لکه زید چې چیرې ولاړ دا د څه خبره چې زید ولاړ دی عمري لري چې دا خبره د حقیقت دي چې رښتیا دی یو احتمال په کتاب او دا هم احتمال خبره دي دروغ او زید ولاړ نه نو په یو دا د حقیقت ده چې دی ولاړ او بل احتمال په دې چې خبره ده چې ور پسته چې راغله کا حقن راغلی د د احتمال تاکید کو او خپل احتمال چی څنګه لکه الله وکړه چې دروغو د چې د احتمال ثابت کو او د احتمال چی څنګه لکه نو دلته دلته په هغه شوه ده وحق حق نه ولاړه خبره حق دفو اکثر په کټه نو د پسته چې لکه دلته دا فعل ته حذرچه د دې په حق باندې دا ولې چې دا مفهم د جمله سابېقې ده یو او دا ځکه چې د دې و چې هم خرينه ده نه په حق باندې او هر څه خطر د اقامت په مطلق راغلي ده پر دې نشه باندې لکه پيل باندې او د تایید لغیرېبلی تایید لغیرې ده معنا چې دې دا هغه یو احتمال او دا خپل غیر احتمال کې ده پکې راځي چې دا نه دیواله ذکا احتمال د غیاب دي کی خپل احتمال او ترتقدید قمونکي اپدل احتمال د چی شي کالک دفه یکا خپل احتمال ختم کړ وديو د تاکید لري او مینها او بعض دغه مواجهونه چې عاملینات چې بده مفهوم او طرح د چی په حس ما هغه موزه ده وقعه چې واکې شوه بي دغه مرکو مطلق مضمونه جمله مفهوم د جمله حاله چې د جمله تا محتمل pero ki wada da maqoomo maana me yo bala ehtimalan pes tar da ka zedro aymo akhla zedro sada qaibuno chi che raka afa ta muta'assir khabar na da chi che waqi'i jinna ishu war aw da haqan chi che waqi'i che raka aw ki da haqan chi che waqi'i me pe ma da pa wa ذيك يو بل الاحتمال ان لك دفتي ومنها ما وقع مثنى بعضا دصورت ابو صورتونا عامل دمقول مطلق حذفي فاسم وجودي في اشترى ما ها زاد وقع مثنى اذا مقول مطلق كشي واكي شوي تثنيه واكي شوي لك تثنيه دمعنان دا معنى څخه مكن مطلق معنا کې تکرار دي مكن مطلق معنا کې چی څه ویل کا تصرف دا مكن مطلق په کثرت باندې دلالت کوي دا مطلق تکرار باندې دلالت کوي لږه دې عامل حذفي په اسمی وجوبي مثال په تور باندې لبې لبې کا دا معنا نه تفصیل کې ځای لك البابنه صحه رما ايه الله بکره لطائف کدا معنا الله ظفار پر حاضر بار پر حاضر بار پر حاضر دکې معنا د شفره ته د تکارو د کچره پر ته او لطائف تا د مو کلمو څخه او د دې فرق چې لکا ازب څه ویل د څنګه حدا څه ویل د لطائف په اصل کې چې کا ولبې لکا ال و یې نه ولبې لکا ال بابایل. ولبې نو ستاسو سره ولبې دا فيلم غته چې څوک قالا کا حاضر ولبې فيلم غته چې څوک حاضر نو چې پاتې شي لکه ایل بابایل دا کا ایل بابایل یا دې چې کوم کو چې لکنه م دا چې څنګه ار څهرم حاضر کاپ زمين م ضرور او تام را وخت ته دې ایل بابایل البابلي سچين مستقيم په کوټي په دیبالي نو دیل بابلي زاپه توسو کاфта زاپه د ور دي نچي شي کیږي نوم تا کیږي نو چې territories Elba baieka elo با baieka Elba baieka بیا د شي چلا موکه چې د حمدام حذف مجرد او مجرد او تم وړ حمدام حذف کولا تم حرکت د پښې ورته او با په داکت چي شي ښه کا مو زموږه کله چته او دوه لپه اي کتي اول کي شي و اوله په لکا يل بابين بیا تا تلړ لکا يل بابين بیا ترغینم تا تواړم يل بابي یا با په پات مخمه کله چاته کوم دغه شانته دا پات سر کیچې شو الک نو دا اسعدو فلم د دینه چې ک هو نو چې دې جوړ نو دا کا متصلو دا اسعدو فلم دا وسدو فست هدف نو دا کا قوم دې اسعدان فورې او دې ساده د اضافه موته وکړه کی اسا سایکا اساده قانون خو اضافه تو دینو وردیږي چې زاپه تو شنو وردیته نو بیا دا مجره دا مجره ته بدلته اوس څنګه حرکت افاده قانون سيته لیکو څو سایکا نو ددا حد سوده کیږي حد سوده سایکا معقول مطلق د شاده پاره دوه عدد لپاره او لبې کا معقول مطلق د شاده لپاره او څن کیدا کی کا ته دا دا تر کی نو تقاضى ده خلفه که تخبیل دو دیگه دابر ده تحضر شده پاس که جو بید دیاسی صحیح هل مخولن